Жах тієї смерти має драматизм і для янголів, навіть більший, ніж для нас. Зате їх духовні радости не уявимо високі з блаженною світлотою в виявах особистости кожного перед обличчям отчим. Так що мій мислитель говорив про речі йому просто невідомі. Він, мабуть, сам з теоретиків від позитивізму, пояснює доктор, а вони непохитно тут свою стіну ставлять, як мірило, назавжди. От ми погодилися кому докоряти. Між іншим, судячи з вашого оповідання, прапервісно чоловік і жінка знали потай свою пісню-пісень, вищу від всякої романістики з її наміром призвести залюблених на шлюбний поріг. Якраз там німіє вона і для чемності викруглює епілог давно спостережено. «Ваша черга, складіть роман, мініатюрний», намовляє пастор. «Я роман... Аж сахнувся доктор. «У мені сидить зверх реальність і об'їдає фантазію, як муравій дохлу ластівку. Слухаймо, нам знак». Докинув знак обрігс, коли початком пояснив черниці, що робити. Потім разом з нею і недужим прислухався до розмови. Аж зрештою сповіщує. «Клопіт прискорюється, через хвилину щось тут». Поки що він переступник, і зустріч з вами гостро його насторожить. Будем найтихіш за перегородкою. Заходьмо. Відводить обох, тоді до черниці. Сестро, ви як зустрінули його, то самі теж туди, ніби подрімати. Хай він один, берчиналі. приєднався до двох гостей, а вхід закрив, скоро стукить з коридору, відкриває черниця. Відвідую недужого я. Чойс. Щойно дзвонив. А Жданий їй зайдіть. Зоставляю вас обох і вертаюся свій куток подрімати після безсоння. Так гарніше вам відпочити. Селестина зникла за переділкою. Він спершу голосно, мов Як почуваємось, бачу, покращав. Я ставлю квіти в свіжу воду. Відкрутив кран, аби струмок плескотівся перебаранчаючи підслухові і жестом велить приятелів мовчати, а сам ставить галузочки, відломлені від стебла в посудину, і відповідає притишено під плескіт води. Мені веліли покінчити з тобою. Вату змочено в хімікалі на параліч серця. Я відмовився. І вже сповіщений прокару за непослух найбільшу. В таких випадках посилають кривоного потвору з нічного берега. Силач і хитрун, без жалю. В запасі два його помічники подібного роду. На автомобіль пастора і лікаря напад. Відібрати декотрі документи, взяті від групи Джесіки. Берчинал. Зараз моя черга. Чи точно їм відомо, що я признався? Відомо, тому й розправа, сам знаєш, остаточна. Клепард від початку напосів «змести», так вирішено. Якщо капітан станув на дорозі – однаковий вирок. Як, навіть йому? І що за механіка вжито? Звичайно, нещасливий випадок і в похоронний дім під траурний оркестр. Чого дивуєшся? Сам привид через когось передав. Коли навіть комісар, як дім сили, спротивиться, йому теж. «Високо сілять», – гірко посміхнувся недужий. А внизу замкнули чорний круг, де ми приречені. Я тут, на ліжку. Стривай. Можливо, старий змисливий пес дворняга щось придумає. Хто такий? Тобі в довір'ї? Хто закапує лівий ліхтарик обрікс? Я спитаю. Він рухнувся до телефону, тоді за ширми виступає названий. Дворняга тут, на розгляд турботи. Я особливо вибачаюсь, ніяко віячуюсь, хто б гадав. Нічого, дрібниця. А що дворняга зміг придумати, вже зроблено. Ждем господарів. Спини в воду, мікрофон виключено. Гаразд. І тепер знайомся з гостями. Обріз, відкрив дверці. Звідти появляються два приятелі. Ми зустрічалися в церкві, знов ніяко віячуюсь, некрасиво по моїй стороні. Скреслю прикрість, пробурчав Бергем. Починаємо наново.